Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə ashrafı anbiyyəl və salim. Seyyidin təhəmədir və alə əlihə və ashabı həcəmənnə mərtəm. Və səhələ, səhəl-şəykh rəhəməhulləhə bu rürk-i fəslun fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl-fəl- sahabələr barəndə barəsinin mövqeyindən danışırlar. Və əhli sünə var, olardı ki, kimlər və sülsalı sünnətdən Sünnə yol deməkdir. Və nəzərdə tutanda və, və şəriyyətdə Peyğəmbənin yolu edir. Yəni, Peyğəmbənin dediyi sözlər, etdiyi əməllər görüb, çəkindirmədiyi məsələlərə sünnə deyilir. Peyğəmbənin yolu, qanuni. O yoldan gedən, lakin həmsinin onun sahabələrin yoluna gedəndə çünki Allah sahabələrə də qeydiliyib mühümlüyün və həmsinin Peyyambər sahasından buyurur ki mənə tabulun mənim xəlifələrimə yəni raşidli xəlifələrinin sünnətinə gedin onun görə həmsinin, sünnə deyəndə həmsinin sahabələr də nəzərdə tutulur və ən birinci də Abubakır, Omar Osman Ali amma qeydiləri isə Əgər sahabilərin çoxsi icma olsa, yenə sünnə kimi qəbul olunur. Quran dəlillərdə sünnə, alıqsan. sonra icma. İcmadır deyəndə sahabilərin icması və ya onlardan sonra olanlar. Və şeyh rəhəminullah birinci burada, lakin də, dərsi başlamışından qalışı bir dənə kitab təqə çıxıb, yaxşı kitab məsləhətlidir, oxumaq. Deyir Ali Seyf Qutuğun ağədəsi və fikirləri. Yaxşı kitabdır. Hələ şəkillə də müasir də fikirlər. Hə. Seyf müəllifi Allah kullarından biri. Bizim <gülüyor> yaşardı. Mədinə xəre. Allah razı olsun işləyib, yığıb, düzdür. O yazmayıb. Öz də de, deyir orda ki, bəs, Topulucu mən uram. toplamışam, tərcümənəmişəm, toplamışam. Bir az işləyib bunu üstə və burada e, Seyyid Qutubun əqidəsini bəyən deyir və sonra hətta şeyhlərin də ütifalan deyir. Məsələn, Albani nə deyib on barədə? İbn Bağ, Hüseymin, şeyh Ənsari, e, rahim ol Allah, hətta şeyh Ənsari deyir ki, əgər bilseydik ki, Seyyid Qutub Cahil olmayıb Ona haqqı kimsə bəyan edib Biz onu ki, Kafirdən Hökümü kafir hökm verərdik Kafirdir hökmü verərdik Lakin şəxs cahil olub Və başa salanda olmayıb Ona görəyək Lakin əgər deyir elmi olsaydı Elmdən düşəyid o sözləri Və ya kimsə ona başa salsaydı Onu kafir deyərdik hmm. Yaxşı kitabın məsləhətdir oxumaq hmm. Allah razı olsun yaxşı so'rusu şeyr olur və mənbə usul ehli və cemaat salamat qüllubühüm və əlsinətühüm lä əshabə rəsulillahi sallallahu əleyhi və səlləm usulundan da biri budur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sabırlə barədə gəlblərini və dillərini təmiz saxlayalar onlara qarşı Dədləri və dilləri Və e, Yəni təmiz saxlayanlar nədən? Kindən onlara qarşı Qəzəbdən Söyüşdən Ləyənətdən və s. Çirkin şeylərdən Yəni əhlüsun ovar, cəman Əlqidəsindir, peyambar sahabələrə barədə Onlar dəvlərin, dillərin Salamat saxlayanlar onlardan Yəni salamat olar, onlara qarşı Münasibət gözəl olar, yaxşı olar Pis olmaz Onları sevərlər Allah təzimlərlə yüksəldərlər dərəcələri çünki Rəsulullah səhabələridir. Və deyərlər ki, peyğəmbər sallallasa nəsə sonra ən əfsər insanlar səhabələrdir. Həmçinin onları sevərlər çünki onları sevmək peyğəmbər sallallasa sevməkdir və peyğəmbər sallallasa sevmək Allah Subhanahu taala sevməkdir. Həmçinin dilləri də söyüşdən, alaydan, lənətdən, yəni səhabələri söyməkdən, onları falsik deməkdən və ya onları kafir deməkdən və ya buna oxşar bu cür sözlərdən uzaqdır Əhl-i Sunova Yəni, Əhl-i Sunova cəmanı sahabələrdə pisliyinlə danışmazlar. Aleyhissalam. <gülüyor> və bunun səbəbləri var. Nə üçün Əhl-i Sunova bu möqqət Birinci, çünki Peyyamber sahasından deyir ki, ən yaxşı, xeyirli insanlar, mənim vaxtımdadır. Sonra bizdən ola, soru olanlar, sonra bizdən soru olanlar. 3 əsir. Və bunlar ən birincidir. Peyğambar sağlısı deyir ki, xeyirlidir. Yəni, müsəlmanlar. Sonra ikinci, ne üçün? Yəni, sahabələr sevmək vacibdir. Çünki onlar bizimlə Peyğambar əsələ vasitədir. Körpüdür. Sən bu tərədən o tariq keçməsi, qədər körpüdən keçirsən. Sən eğer körpünü dağıtsan, Necə keçəksən? Yə gələk özün bir dən körpü qoyursan, ya da o tərəfdə körpülər düzəldiblər. O körpülər də Allah bilir necədir. Bir dən kesənsin, yıxılarsan, yaxşı düzətməzlər onu. Həmçində o, başqa indikilər düzəldir. Təhlilə. Amma onu sabülə düzətmişdirlər. Amma ki, sabülə düzəldən körpüdən gələk keçəksən. Sabülə deyiblər ki, və burdan gəlin. Peyğəmbələ yaxınlaşmazdır. Hemsinin e, ne için olara derdleri salamaktır. Çünkü onlar cin için böyük iş görürler. Hem Abu Bakr, hem Ömer, hem Osman, hem Ali, hem gayrıları. Hatta İngiliz alimlerinden biri değil ki tarihsilerinden Yakşık Ömer 10 yıl kaldı. Çünkü 10 ilde olsaydı bütün dünya Müslümanı olsaydı. Yani Yakşık'a şükürlülür ki Bəs yaxşı ki tez öldürdülər onu məcusilə. Sonra e, dördüncü 4-cü səhvlərdən də hamsini e, onların sadiq olmaları həm əxlaq cəhətindən, ədəb cəhətindən, e, nəşət cəhətindən, həmçinin peyğəmbər salsan dinindən, həmçinin Allah subhanahu təala onlardan razı olmağından buna görə Və, və lakin onun görə Allah subhanətə vaq olan fəzilətin öllərindən sonra da quruyub, saxlayıb və dərəcələr artır. Necə Ayşə radiyallahu anhə gəlib dedilər ki, ya Yə Ayşə, ya müminin, müminləri anası bəs elələr var, söyürlər sahabiləri ki, iş yoxdur. Allah subhanətə vaq onları öldürdü, və lakin onların savabını, əcrini Bağlamadı ki, savab geçsin olaraq. Kimlər ki, söyür, Allah s.ə.vələrə savabı döndəyir. Necə, Maviəyə? Yəni, baxansız ki, Maviəyə üçün, Ya Rabbi, ona kimlərini toxsa söyürsə, ona rəhmət elə. Ona, Maviəyə ən çox rəhmət oxunan müminlər sahabilərdən biridir. Allah onlara razı olsun. Müminlərin dayısıdır. Bəhlüsün no, o cəma bu məsələdə də orta mövqədədir, vasitiyədilər. Çünki bəzilə şişirdiblər bu məsələdə, bəzilə alçıadıblar. Məsələn, alçıdanan nasiblər, nasiblər, əhl-i pis baxırdırlar. Lakin indi yoxdur nasibi. O da səbəb var idi, düşmənçili var idi Şamına. Bu müharibədə təbii ki, insanlar ölürdü. Əli bin Əbi Talibin dəstəsi Şam əhlin ki, kimin qoşunda ölürdü, ailəsi hikdi yananırdı onlara qarşı, əliyə qarşı. Və təbii ki, bir müddət biraz az Şamda bəzi ailərdə əlini istəmirdilər. Yəni, bu hərəkətinə görə. Lakin sonra o məsələlər iddi vəxdi, getdi. Yəni, nasiblər yoxdur indi. Yəni, təniləyərlər əhl-i beytdə nasibiyyə adlanırdılar. Qabaq. Və ki, li əshabı və ümumiyyətlə e, cavablardan ki, sahabələr yəni olan fəzilətindən ki, Allah-ı Səhələrdən Allah, Allah, Allah Allah razıdır və s. Fədh Suresidir 29-cu ayə bu, rəddərdən biridir kim sahabələr təniləyir rəddərdən biri Fədh Suresi 29-cu ayə bərinçəni sahabələrin içində də əhl beyt var əhl-i beyt də sahabələrin içindədir Özcə əhl-i beyti çevirik. Birinci, çünki Peyğəmbər sahası sahabilədir, ikinci imanlarına görə, üçüncü də Peyğəmbər sahasının yaxın olduqlarına görə, qovunluq olduqlarına görə. Bir də oxu, Fətih-i 9-yı. Vatan məhub Allah, Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı səh, bir-birinə isə mərhəmətlidirlər. Sən onları vuku edən, səcrəyə qapanan. Yəni, Muhammed Rasulullah vəllədinə mağur. Peyğəmbərlə sallarsan, yandı kim idi? Səhə bilə. Bakr, Ömer, Osman. Bir, onlar, onlardan da, arşə Allah sallar. Hə? Sən onları ucu edən, səzləyə dəxanən Allahdan rıza və lütuf bilərin görərsən. Onların əlaməti, üzlərinə olan səzlə nişanəsidir. Bu, onların tövrətdəki bəsbidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədirir ki, o atıq düzərdisini üzə çıxarmır, onu dəsləyib cana qüvvətə gətirmir. O da möhkəmlənib gövdəsi üstündə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuşdur. Kafirləri qəzərləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib, yaxşı əməllər edənlərə Allah məhbirət və böyük mükafat vəd qoyulmuş. Bəli, bəli, bəli. Bu rədddi, sablə təniləyənlər üçün. Fəhs Suresinin 9-cu ayə. Bə... Və onda Yəni <gülüyor> yani orada misallar var da, çünki o havarilər, olar da <gülüyor> musallı və <da> sahabelər <gülüyor> var idi, İsam da sahabelədir. Və sahabi sahib sözündəndir. Sahib sözündən. Yəni peyğəmbər salsə sahabelə deyəndə kim bir dəfə görsə də onu, kim görüb peyğəmbər salsə, iman gətirib və o yerdə ölüb, o da sahabi. Görüb iman gətirib və o yerdə ölüb, sahab odur. Üç dənə şərti var sahibi olmaq üçün. Görmək. Laq bir dəfədə görsün, kifayət edir. Peyğəmbər amma belə də var insanın sahibi, yəni dost, yaxın adam. Ola bilək, o biraz xərqi var Peyğəmbər sahib sahibiyəni. Çünki Peyğəmbər sahibiyəni bir dəqiq görsə də, iman gətirir, ölse o üçün Lakin yanında olan sahibin uzun müddət gereksin olsun ki, həttə o sənin sahibindən sahibiyəni sahibiyəni sahibiyəni sahibiyəni. Yoxsa sən görən həm o sahib, sahibiyəni sah Amma Peygamber fərqi var. Odur ki, bir dəvədə də görsə, artıq sahabidir. Var idi münafiqlər Mədinədə, Məkkədə yox idi münafiqlər. Çünki ne üçün? Çünki Məkkədə müsəlmanlar zəif idilər. Zəif olan münafiqlər olmur. Münafiqlərin olaraq da olaraq ki, müsəlmanlar güc olunur. Ona övkə versən, Məkkədə münafiq yox idi. Elə Mədinəyə gəldi, münafiqlər başladı. Qala ki, münafiqlər bəzilərdir, bəlkə sahabil Çünkü biz dedik ki kim deyip, kim görüp iman getirir, öyle de ölüp. O lakin münafık nedir, görüp, iman getirir bakayım. Allah biz dinle görülürsün, iman getirmeyip, ona göre sahabi, yani sahabilerden münafık olabilmez. Eğer münafık etse sahabi de öyle. Lakin var idi etrafında ve bilirdiler kimlerdi. Demirdiler. Demirdiler, lakin aydın idi, emellerinden gözlenirdi. Bəlkə peyğəmbər asaydı. Bəli, hətimam. Ona görə, yəni peyğəmbərlə toxunmurdu hikmətə görə. Lakin oyaq idilər olardı, lakin hikmətə görə toxunmurdu. Deyirdi ki, məsələn, soruşanda deyirdi ki, bəs deyirdi ki, sabiləmi öldürürəm. Qıraqkilər bilmirlər axı. Elə bir cəhmət idi. Sonradan olmadı. Və Çünki munafiq ya Allah deməli ya rasulə biz bilə bilmərik. Biz məqəd zənn edə bilərik ki, bunda əlamətlər var. Amma belə deməyəmk ki, qəti ki sən munafiqsən. Ta açıq o insan özü deməsə. Və belə məsələn kim şey demək munafiqdir. O düşgündə olaxıb biz. Bizdə nas yoxdur yani. Allah və rasul demir. Şəbə kəvəndə görsün. o şəbəndə idəsən. Bu O peyğəmbər görürsə cemaatin içinde olduğu peygamber çekti, onu görmüyüb yani teyinlemiyib gücün necədi lakin o peygamber yok sahabedir lakin görüb görmeyi kifayet de ha yoksa abucaldir sahabedir <gülüyor> geri iman getirər ve iman getirmeyi de kifayet de öyle bilen dönse imanından sonra peygamber sahabalarından sonra sahabilen çıktı geri o cürde öyle yakşı ne sahabeler Əmləklə çox idi, 124 min təxminə sayı var idi. 124 min. Davuna peyğəmbərlərlə fahi kimi. Ona görə Suyut rahmanullah bir də şeyib şeyib deyir ki, "Val fadlu fima baina ummarati va addihim Yəni onların fəzilətləri hərəsinin öz mərtəbəsi var və sayıları da peyğəmbərlərin sayına yaxındır. Yəni şehrin mənası Suyuti deyib ki, 124 binin yüzdənə Peygamber olur. Deyirler. Gelibələr, Bəzri vahidərdə. Və sahəbələr Suyuti deyib ki, sayları Peygamberləri sayına yəxındır. Ve en ahirncı da sahəbəyə deməli, Ebu Tufail olur. En sahəbələn, en ahirncısı Ebu Tufail. Ebu Tufail Amir ibni Vaila El-Leyhi. Ebu tufail, tufail Amir. Bəzi rivayətlə ilə 100-cu ilində və bəzi rivayətlə ilə elə Aleyhissam. Hicrətin 110-cu ilində vəfat edeyim. 110. Görük, on nedə sahabı Yaxın olan sahabadan alıb yox sələ görüb iman görük, görük, iman gətirir. 110 sələ başqa 110-cu ilində... Bəzi rivayətlə ilə 100-cu ildə. 110 deyəsən, daha yaxın deyir. Çoxu 110 deyir. Ən axırıncı sahabı Əbu Tufel'dir. Amir. Amir i̇bn Va-ilə Əl-Leyfi Leys qəbəlisindən idi Və həm o, radiyallahi Sonra şeyh deyir ki Kəmə və bihi fi qavlihi ta'alə Necə ki, Allah s.ə.qə olağa qəsvirib Quranda Ləfə Şəx burada bir neçə ailə gətirir Həşr surəsə onca ayə Allah s.ə.qə buyurur ki والذين جاءوا من بعضهم يقولون ربنا احشر لنا والاخوان الى الذين سبقونا باليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اوخي ha o 8 o oخي onlardan sonra gelenler bele de onlardan sonra Bizi və bizdən və iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bağışla. Yəni, onlardan sonra gələnlər deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən qabaq olan qardaşlarımızı bağışla. Sonra? Bizim qədlərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə yer vermə. Kinə yer vermə. Yəni, dua eləyirlər ki, bizə qədlərimizdə sahabilərə qarşı kin qoyma. Bizdən qabaqçılərə qarşı kin qoyma qədlərimizdə. Ey Və bu ayə göstərir ki, Məsəlmanın qəlbində kin olmaz möminə qarşı. Ona görə bir məsulud rəziyallahu anhu necə kimi rivayet edir ondan? Deyir ki, üç nəfərin üç əməl var ki, onu edən qəlbində kin qalmaz Məsəlmanlara. Üç əməl var. Onu edən qəlbində kin qalmaz. Müsəlmana. Ən birinci əməli əgər xalis Allah üçün olsa onun qəlbində müsəlmana qarşıq kin qalmaz İkinci, müsəlmanların olan əmirlərə nəsiyyət etsələr Yəni, hakimə nəsiyyət etsələr və başqalarına da nəsiyyət etsələr müsəlmanlara Nəsiyyət Eləyəndə kin qalmaz qəlbində və həmsinin cəmaqda olanda ayrılmayana qalmaz qəlbində. Üç şey. Və olan dəvəti qəbul olandır. Birinci, əməli xalis olsa, ikinci, müsəlmanlar hakimlərinə nəsiyyət edəsək. Üməyəm, müsəlmanlara. Üçüncü də nəkəmatda olmaq. olmaq. ya duala qalaraq qəlbində müsəlmanlara qarşı kin olmaz. Üməyəm, Çaplı da çıxır o. Çaplı qarşı ola. Çaplı lazımdır. Ayındandır ki çaplı sevmək olmaz axı. Çaplıyı sevmirsən, lakin o demədə şey, de, şey, əlaqəni hə də şey, kəs olarmısan. Yox, əlaqə saxlama lazımdır. Mən ticarət edə bilərsən. Bəyin əlaqələr qurmaq olar. Çəməndə gərək müsəlmanı sevsən gərək. Bu olur. Bu olar. Bu olar. Mə də dəvət edir. Dua da dəvət elə dua da. Şeyx Bəl, həlbəttə. Və e, bu əayə göstərir ki, bütün müminəyi sevmək lazımdır. Olmaz! Məsələn, təcəriti <gülüyor> ki, kafiri bankroq <gülüyor> eləməyə. Evet. Çünki müsəlman adal olma Allahı. Sən adal olmalısın. Sinir nolsun, kafirdir. Müsləman gerək adal olma. Müsləman deyəndə adal olmaq bir də de o demədək ki, sen müsləman olmaqdın. Yəni, kafirə atma olar kafirə məsələn, yox, müsəlman adil olmalıdır Ona münasibət ilə dəvətdir, daşıq bəli, Pəl müsəlman gerək adil olar Yəni, heç keç deməyik belə bir dənə ixvanlardan xala işlərdən başqa şey, kafirə atma olar Yox, yo, olmaz, yəni kafir-kafirdir, qutardır Kafir-kafirdir, la, sevmək, lakin əlaqə başqadır əlaqəna pozma olmaz, yəni, əlaqəna adissiz qurma olmaz müsəlman gələk adil olar. Həmsin həmsinin müsəlmanların sıfətlərindən budur ki, gələk dual eləyəm mümin qardaşları üçün. Xüsusən də onlardan qabaq olanlar üçün olan bağışlanmalıdır eləyəm. Ayrındır. Və həmsinin ayıdan faydalar götürür müsəlmanın qəlbində, müsəlmana qarşı kil olmaz və xüsusən də ölüb gələnlərə qarşıym. Qəzəb olmaz. Və təbii ki, bu ayədə ən birinci nəzərdə tutulur sahabələr. Sahabələr. Ki, sahabələr kin olmaz. Çünki ən birinci, onların vaxtında nazolunmuşdur, onlar ən birinci daxildir bayəyə. Aydınləyə. Və İbn-i Məsudda rəhməhullah rədiyəlləhəm həməhəm deyir ki, kini aparan məsələlərdən biri ixilasdır, sonra nəsi hə? Sonra cəmaqda olmaq. Cəmaqda olmaq, bu da mühüm məsələlərdəndir. Və əlhəmdülillə, cəmaqda olmaq da şərtindən nə deyil? Biz demişdik. Cəmaqda olmaqda. Olmaqda şərt odur ki, gerir sünnənə var. Yəni, sələ və salim O da cəmaqda. Başladı ki, o bir cemaat dövrü çünki əmir yoxdur. Bu rəy batıldır. Çünki cemaatin şərtinə əmir olmaqdır. Cemaatin şərtinə odur ki, haqq ola. Oldu, bir nəfər Ona görə məsud deyir ki, əgər bir nəfər də olsa, haqqı olsa, sən cemaatsan. Və həm də bir cemaatdır. Lakin sonra uşamuşaq gəlib biraz bəzi qardaşdan başdan aldadıblar və elə başı saldılar ki, gör ki, cəmaat bılardır və burada cəmaat yoxdur və əksinə, bir cəmaatı bölürürük. Subxanallah, bit cəmaatı, sandı bunlar haradaydılar? Yoxsa bunlar gözləni açdılar ki, elə insanlar var ki, gözləni ki, həm bələydir hələ, hələ bələydir hər şey. Hələ də öldür, heç nə yox idi. Bəsə başıqca bələdir. Ha, var, var da çok sen sen şükür, çok istiyiz, çox istəyir. Sən şükürlə. Sən şükür çox sizə şükürlə. Allah sənə çox alda. Allah Subhanahu buyurur ki, "Lə in şəkərtum la zīdənəkum." Sən şükür Allah sə artırar. Və sən naşükürlük Buna da həmd eləmirsən, şükür eləmirsən. Və deyirsə artırmaq, əksinə azaldırsan sən. Cemaət var və olub elhamdullah. Bakın, uşaq-muşaq -uşaq necə uşaq, uşaq çünki o, o ixmani və ya xarici yəlir, fikirlərə girənlər ya uşaqla ağılda, çünki elə şeylə danışırlar, uşaq danışırlar O uşaqlar görürsən, on yılları taxtıdan, axtımatda, cəhib, qumluqda, zatda, meşədə. Çünki onlar elə şey ya uşaqla, çünki onu uşaq iləyər, uşaq elə fikirləşər, ya dəlidir, Ağıldan kemdi. O bile... Gelir yani... O, o, o bile insan... Ağıldan kemdi. Yani... Batmıyor bu adama. Bu adam... Mesela teşhirleri tez gelir. Nereden fikirlersen ki... Subhanallah bu... Selamat insan nece oldu böyle? Lakin ağıldan kemdi öyle. Ve çok adam o... Fikirli olanlara bir tane yani fikir veriyor. Ve fikir verirse... Ağıldan neyse çatışmıyor özünə aparır belə. Ola ki, ağlı nəsə çatışmır. Hə, ola bilər, hə? <gülüyor> məsələ, və məsələn, və məsələn, həmsinin əlamətlərindən, məsələn, ola bilər, nəsə gəlir var orada. Ola bilər, lakin, gəlir təbii ki, var orada, lakin az olsa da, məyyən adamlar istifadə edir ondan. Lakin, bəzi uşaqlar var, ixlasla, uyuqlar olan fikirlərinə, suara, suara, lakin suardır o, lakin həqiqətdə hələ döyür, o, həqiqətdə hələ döyür, o, haridansa danışırlara suarlar, orada hələ döyür, o, bilən məyyən şeylər vallaha çox şey hələ döyür, suardır, alladır, suara allananlardır, hələlər də var amma məbəbə əmirlik gəlmədi səfərə. Olar ancaq səfərlərə aiddir yolda. Belə Əmir Əmir də belədir ki, Əmir şəhərində 2 dənə Əmir deyir. 1-ci dövlət başçısı, 2-ci də səfərdə olanda. Lakin 2 Əmir 1 Əmirdən təqilənir. 1-ci Əmirə bəyət salmasındadır. Lakin 2-ci bəyət tör, məsələn 3 dəfə gedibsə səfərə, əgər od mədəc Əmir tərə ilə Hı. Orada beyətcələr, zat, xariclə naziri və s. daxilişlə naziri. Biri əmir olsun, biri də xariclə naziri, biri dəxilişlə. Yox, hələ döv. O əmir yəni, orada böyülü iləsin. Yəni, indi məsələ necədir? Yox, xıvanlar neynirlər? Deyirlər, təmzim, yəni, nizamlı olmalıdır. Onlar, bələk, onlar bunda şaşırlar. Nizamlı olaraq, hər məhlədə bir də əmir olmalıdır. Və əmirlərdir, hiç birimdə əmir nədir? Əmirlik nədir? Əmir necə olmaq lazımdır? Güdcəl Ona görə nə olur? Hər məhəllədə əmir olur və bu əmirlər özləri cahir edilər. Qaldı ki, bunların araqda gələnlər. Onlardan heç danışmırıq. <gülüyor> hə. Birdən, görürsən, konfret vermədən, əyri-verdən incili biri əmirlərdən. Götürməli dərsdən var, nə var olsun? Getdi bu təhvə. Bələ düşür fitnə və bundan da istifadə edənlər olur fitnə səullə və düşüf fitnə və hələ müsəlmanlar zərər çəkir. Gəldik o beyətlənmə e e e şərhi olsa belə insan sad müsəlmanlar harda yaşayır, orada beyət eləmədilər. Hakimlərə, bölə vacıllarına. Əs torur. 10 dəqiqə qutlu olsun. Yəni o demək deyil ki, yəni seçkinə, o dəlil deyil əmir seçmək üçün. O dövlət başından gəlir. Nə məcəllədir də bu. Cahil olsa da. Cahil olsa da. Çünki Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bax hər nə ki gəlsə də, saçı belə dağınıq, zə toz içində çirkin, təbəşi, yəni qara, zəncir. Əgər əmin olsa da ona təsir edir. Allah qorxa belə hədislərdə. Və ya bu hədisləri, bu hədisləri özlərinə tutublar. Lakin o ölkələrdəki xristian ölkələri Orada məsələ Amerikalı Müslənlər yaşı, nəyə nəsindən? Orada məyyən qədər tabiçili olmalıdır. Məyyən qədər tabiçili olmalıdır. O emirdə, o kafirdə, vələ ki, olmalıdır, Kanunlar. olağan qanunlarına. Vələ o vaqq tabiçili olmasına o qanunları ki şəriətiz etdi. Yoxsa belə tabi olmalıdır. Aydın dəyə, ona görə, orada məsələn görsən, olağan qanunlara tabi olurlar, Müslənlər. Orada olan dövlətin pullarını işlədirlər və səyirə və s Çünki o danışanlar özlərini problem yaradırlar. Çünki oraya hələ çısa gələ yaşamıyorlar bu dünyada. Onlar uçalar gələ aya. Aya gətsinlər, aydı yaşasınlar, aydındır. Və işitmişə, işte, satırlar, aydı torpağlar, soqlar. Və adım elə alın, əydə onu soğut, gedim uçun oradan. Orada yaşayın. Çünki olar danışıqı anca hələ çıxır. Onlar danışıqdan yeryüzündə yaşı, və adı çıxın Dəbiyyə ki, bu anlısı cahilliyin alamətlərdir, Allah ədərəcəsə. Amin. Sonra müəllif rəhəmə Allahü te-ələ burda başqa ayı getirdi. Həşr suresi yine 8-ci ayəni. Bu da Allah əsəbəhətələ mühacirləri kərifləyir. O mühacirlər de kimlərdir? En birinci, Abubakır, Ömer, Osman Ali və qeyirləri. Bir də okuyur, Yurdlarından qovulub, çıxardılmıq Qovulub, hə, çıxardılmıq, yəni mühacirlər dolar Allahdan mərhəmət və rıza diləyən Allaha və onun Peyğəmbərinə kömək edən Yoxsul mühacirlərə məxsusdur Onlar doğru olan kimsələrdir Onlar doğru olan kimsələrdir, çünki onlar ixlasın oldu Xalis, riya yox idi olan əməndə, sidd sadıq idilər Əbhəmvə səhəm, Əbəkirə siddə gidirdi Əmərə Faruk Haqqdan batılı ayıram Aşlar heç kəs məkkədə şey edə bilmirdi. Amar ibn Xattab ki, çıxın. Gəl biri gəlsin yaxına. Məkkədə haqqla batılı ayrıldı, onda açıldı. Yoxsa məsəl onlar bir zəyif idilər, lap zəyif idilər. Yəni kişilər idilər çox şeylə aşkar edə bilməzdilər. Amar Xattab gəl ki, "Gəl biri yaxınlaşsın." Ə, Ayşe radiyallahu anhə deyil ki, təcrüb eləməyin sahabiləri sövəndə. Onlar öldülər və lakin Allah istəmədi olanın fəziləti deyansın. Ona görə olan fəzilətini yazmana davam elədi. Aydındır və sahabiləri haramdır və ələnətdəmək laq pisdir. bir dənə şey yazdım, demək istəyirəm sizə, Nəhçülbəl ağada oxuyurduq. Orada 2-ci ciltdə 281-ci xütbədir. Ali ibn Abi Talib (r.a.) 2-ci cild, 281. Lakin ola bilər səhifələrdə düz 281. Xutbənin nömrəsi indi dedi 12. Xutbənin burada mən o nəsr balagha ilə çaplar xutbənin nömrəsini qeyd Elə çaplar var, qeyd Mən oxuyanda çapı qeyd eləməmişdi xutbəni. Lakin adını yaz. Xütbəyə adlar tapa bilərsən, səhifəsi də olmasa Allah xarşısında fəhrəsi açıb, orada baxa bilərsən adlarla 285 səhif Hə, səhifi, 2 səhif, olabilə və ki, səhifələr xütbəyə Qut adını çeyib, belədir O vaxt ki, Əli ibn Əbi eşidir ki Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Ələq Əl ə, O günlərdə Əli minavital bir eşidir ki, bəs, əlinin əshablarına bəzləri söhürlər. Söhürlər Şam əhlin. Bədə birinci maviyyə və qeydləri, çox, sabələd var idi axı işləndə. Az idi, az idi, var idi. Safvən deyişik günləri, Əli minavital eşidir ki, öz əshablarından ki, Şam əhlin söhürlər. və Əli bin Əbi ta'lı fükür və deyir Mən deyir, sizə pis görürəm, sövməyi sövməyəm öz əshablarına deyir və əhl yolu nə idi Mən deyir, pis görürəm sizə sövməyi deyir, lakin siz onları vəsiflərin yada sağlısız əməllərin sizi yadımıza düşer ki üzül görebilersiniz bundan. Çünkü onlar da delilden gelmişti. Onlar öyle gelmişti ki yani bunlar haktı. İktihad elemiştiler. Ona göre. Onları üzül görebilersiniz. Ve sövmevzi yerine böyle diyor. Dua eline olarsın. El mütahit diyor. El mütahit gör ne diyor. Sövmevzi yerine olarsın dua eline. Diyin ki Allah'ım Onlarla bizim aramızda ıslah et. Onları ve bizi ıslah et. Onlar da düz yolu yöner. Ve bu düşmançiliyi aradan götürür. Bükür <i clause> mü? Əlümün əbi talim neyilir söyməyi? Sahabələri. Ve təsələr şəm əhli. Hələn necə? Öyle də. Ve lənətləməyisəl söyməyidən nədə Allah pisli. A sonra şeyx buyurdu ki, "Və taatun-nebiy sallallahu əleyhi və səlləm fi qouli la təsubbu." Həmçinin sahabelər kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe, tabitlikdəndir. Tabolmaqdandır. peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi özü buyurub, "La təsubbu əhsabə, mə sahabeləmi söyməyin." "Əvvəlləzi nəfsə Ona and olsun ki, mənim nəfsim onun əlindədir. Əgər siz biz Uhud dağına qədər Allah yolunda xərc Qızıl. Uğu Dağ, da böyük dağdır, da, əzəmətli. O boyda qızıl sədaqə verisəz Allah yolunda, onların o ucunun yarısını nə qədər ediblər ha, din üçün, İslam üçün, ona çata bilməzsiniz. Təhələ o sul dağ o boyda sədaqə Allah yolunda, Olan o ucunun yarısı qədər şey din üçün nə iniblər ha mən üçün çata bilməz. Və onu göstərir həmin Bu hədisi Rəsul sallallar sələm nə vaxt O vaxt ki, Xalid ibn-i Validlə, Xalid ibn-i Validlə Abdurrahman ibn-i arasında mübahisə olur. Və Abdurrahman ibn-i Oğuf on nəfərdən biridir, özdə əvvəlçilərdəndir, müsəlmanlardan, birinci qabulləyənlərdən. Xalid ibn-i Validlə Hudeybiyyədən sonra qabulləyib. Təbii ki, buna əvvəl qabulləyənlər əfsərdir sonraki lərdən. Müəttəlidlər ən əfsəldir. E, Nəsiz söhbət olar arasında? Halid ibn Vəris söyür Abdurrahman ibn auf bir söz deyir. Abdurrahman ibn Auf-a. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, mən səbirimi söymürəm. Ki də səhabi, səhabi bir səmə. Təsəvvürlə uşaq uşaq necə? Anında Sahabi, sahabinin deyir ki, sövmə, Təsəvvə başqası necə? Tabiin olar, tabinlərdən sonra gələn, necə? Subhanallah. Ee, sonra şeyh buyurur ki, rəxmə oğullar, məni sahabinəyə böyük günahlardan hesab olunur, qəbairdir. Sahabəyə sövmək böyük günahlardandır, qəbairdir. Və lənətləmək, laq pisdir. Ona görə, peyamlar salsın, buyurur ki, mümini lənət demək, öldürmək kimidir? Əcədə gəlir, mümini lənət demək, onu öldürmək kimidir? Onu görə bəzi sələflərdən, soruşulayın ki, sələftən hansı əvzəldir? Mavi, yoxsa Umar ibn-i Əbədül Əziz? Umar ibn-i Əbədül Əziz Əməbi xilafətində, Əməbələnin vaxtında xəlifələrdən biriydi, misələn, onların adil şəxsidir. Soruşulayın ki, bə Umar ibn Əbdül Əziz O bələ cavab verirlər ki Bəs Umar ibn Əbdül Əziz Maviyyənin toza Peyğəmbər sahasından Bir yerdə gedən Maviyyənin burnuna düşən Toza çatmaz Onlar Peyğəmbər sahası Yanda olublar Peyğəmbər sahasını döyüşüblər Qoruyublar onayı Ona görə Çatmaz, təsəvvürlər burnunu burundaki toza çatmaz. La hmm. sonra şeyh buru ki ve yakbaluna ma caa bihi'l kitab ve sünne ve icmam min fada'in fada'in bu maratibin. Hem şeyh nahlus sünne va icma kabuldir. Ne kelip kitab va sünnede ve icmada onların faziletleri ve mertebeleri barədə. Tam qəbul edirlər. Şeyh burada fəzilətlər, yəni onları gələən fəzilətlər Məsələ, Ebu Bakır, gələn fəzilətdən, Ömer'dən, Osman'dan, Ali'dən, və bələ, həmsinə, sonra buyurur ki, və yufadzlunə mən enfaqə min qablil fəthi və və sulhul hüdaybiyyə və qatələ alə mən enfaqə min baði və qatəl. Və həmsinə, görürlər kim? Fəthdən qabaq, hüdaybiyyədən və ya mehkənin fəthindən qabaq, kim qabulliyyib? Ondan sonra, yani qabaxçılığa efzer görürlər. Bəli, kim tez qəbul o, əcsar sayılır, kim sonradan qəbul edən. Evet, yəni belə görürlər. Allah Subhanahu taala da Hədid surəsində olan ayədə buna işarə eləyir. Hədid. çünki qabaq gələnlər sonradan gələnlərdən əfsəldir. Qabaq gələnlər, olduğundan, e yoxsa <gülüyor> Gəlir. Gəlir. Yəni, Onun Gəlibsə yenə o əsərdir, ondan sonrakiləri qəbul edənlərdən. Bunlar düzdür. Mən çatdımsa görüb peyğəmbər sallaxını, bir gez görürdüm. Yəni görüb axır. görübsə görəndən xeyir. qəbul edib iman gətirir ki, səhabələm də görəndən sonra səbidir. Ha, oxu bir dənə hədid onayı. Sizə nə olub ki, Allah yolunda xərcləmirsiniz. Halbuki göylərin və yerin mirası ancaq Allahındır. Sizlərdən fəhtdən əvvəl sərf edənlər Fəhtdən əvvəl, yəni Məkkəhə fəhtindən əvvəl və buruşanlar eyni deyirlər. Eyni deyirlər, yəni sonradan şeyləyənlərlə. Onlar fəhtdən sonra sərf edir döyüşənlərdən dərəcə etvarı ilə daha üstünlər. Sılla, bəli. Be, Allah onların hamısına ən gözəl mükafat vədməyirlər. Hamısını, lakin. Allah. O da öyle, onlar şeydir, olardır, sabidirlər, olardır, fəzirlər, lakin bu birçilər əhzəldir olardan. Sonra şeyh qoyurur ki, rəhimələ Allah, və yüqəddimunəl mühacirinə alə ənsar. Muhacirləri ənsarlardan qabaq hesab edirlər. Həzilətdə. Çünki mühacirlər kimlərdir? Olay ki, Məkkədən Gələnlər, hicrət edənlər, ənsallar isə Mədinələr. Müacirlər neçün ənsallar isə? birinci olar, hicrət edirlərini görə. Kəliklirlər bütün vətənin, əqrabasının, qohumun, əhlin, malın, dövlətin gəliblər. Lakin ənsallarda da əfsəliyyət var ki, kömək ediblər olar, qəbul ediblər. Lakin Aliqsa, müacirlər ənsallardan əfsəldir. Vəli, ən çox da əzab çəkiblər. Və dəlil çoxdur buna, tövbə yüz. Həmçinin tövbe 117, Həmçinin heşir 8 ve 9 Və on da də də bilərsen. Heşir 8, 9, 10 heşir 8, 9 10. Tövbe 100, bir de 117. Allah həmçinin mühacinlə ansallə, ayrıca ayrıca fedilətdən göstəridir. Sonra şəkh şey qurür ki, وَيُؤْمِنُونَ بِا اَنَّ اللٰهَ قَالَ لِا اَهْلِ الْبَدْرِ وَكَانُوا سَلٰاسَ مِئًا وَبِدَىٰ عَشَرًا Ey Və iman gətirlər ki, Allah Subhanahu Taala Bədr əhlinə deyib və 300 neçə nəfər idilər. 310 neçə nəfər. 16, 17, 18, 19 belə. 310 neçə nəfər idilər. Artıq nə istəyirsiz bundan sonra edin, Allah Tala siz baxədir. Yəni təsalüb Bədr əhlinə Neynə Seyd Allah Tala artıq baş vermişdi. Fəzəllətə Yəni Bədrdə döyüşlərininə görə Və Bədir döyüşü daha təfsilatına girmirək, e, necə olub? Məsələn, Ənfal surəsi 12-dən 13-əcən, orada Bədirdən bir az danışılır. Ənfal 12-dən 14-dəcən və Bədirdə 70-dən kafir öldürülüb, 70-dən isə əsr tutulub və sahabilərdən də təxminən 14-ü inşallah şəhid olur, 6-su mühacirlərdən və 8-ci ənsallardan. Ee, sonra şeyx buyurur ki rahmeullah wa bi altında biat edənlər heç bir cənnətə cənnəmə girməyəcək. Cənnəmə. Nə şeypeyambər satsan buyur. Başdır. Ata edir. Sə. Sənin Məsrədə gəlir Cabir ibn Abdullahdan. Peyyambar salsın buyurur ki, ağaca altında biyyət diriyənlərə heç biyyə cənnətə girmiyəcək. Yəyə cehennəmə girmiyəcək. Ağudur billə. Cehennəmə girmiyəcəklər. Necə bu dağ o da tirməyəcək edirlər vatirəyib. Müsrəndə vatirəyib. Və min nəfər iqlər. İşləndə də Abubakıf, amə Osman Ali. Kur'an da ayıbər kumar 10-cu ay 10-da, düzdür. Vəfat ona bax çıran. bu 10-cu 10-cu aya. Ağac altında biət edənlər. Bu biət nə üçün oldu? Qoymadılar axı. Məşğulalar qoymadılar. Umrələməyə, hətta çəmən tapmıyam, umrə. Bu danışılara başda Osmanlı göndərdilər. Getdi, gəl, gəlmədi Osmanlı. Xəbər olmadı. Belə xəbər gəldi ki, ölüb. Dostlara öldürüblər. Peygamber sələm, bu vaxt biyyət iləmək ki, biyyəti təzələmək ki, dövüş olacaq sağa. Və bax, sonra xəbər gəldi ki, bəs Osman sağlıdır. Deyil, danışıqlar olur, adamlar gedir danışıqlar belə və biyyət iləyəndə də Peygamber sələsa sağ əlin, deyil ki, bu da Osman əlidir, biyyət iləyil. Osman əlidir ki, sağ heç vaxtdan ondan sonra pis şey vormamışdım, heç vaxt. Qoruyurdum sağ Və sonra xəbər gəlir ki, Osman sağdır, öyə deyilən o. Və şər, sülh bağlıdırlar müşriklərlə, və lakin baxmayaraq sülh adil olmur, lakin Peyyambar razılaşır, çünki zəif olur, razılaşır, gedir sülhə. Və adil sizlərindən məsələn, müşriklər ki, əgər bizdən sizlə biri gəlsə, siz qaytaracaq üçün. Sizdən biri, biri gəlsə, biz qaytarmıcaq. Onun görə, biri, hətta biri İslamı qabullir, gəlin müsəlmanlar inanır ki, müsəlmanlar qaytarırlar onu qaytarla baxən əzab-zəb eləyir ona qaytarla çünki şərt müsəlmanlar zəif olan ona görə. Hə. Deyəsən başqadır. Hə? O da dey başqadır. Yo, qaytarla onu. qaytarla, qaytarla. Biri gəlir, məmsabları hansı biri, qaytarla. Oxub da? Sağdan gəlir. Sağ Fət onun ha? Hə. Oxuyur. Sənə bəyyət edənlər şübhəsiz ki, Allaha bəyyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərini sürdür. Kim pozsa, ancaq öz pozmuş olar. Kim Allahla etdiyi, əhdiyi yerinə yetirsə, ona böyüm mükafat verər. Fəth 10-da, Fəth. ağac altında. Yəni, başqa qalqında qoydur. Ha, başqadadır. Başqa o, e, Fəth 18-19-dadır. Hatta, tamamilə, 18-19-u da oxuyur, 18-19-u Hə, burda Hə, oxuyur, 18-19. And olsun ki, ağac altında sənə bəyyət etdikləri zaman Allah möminlərdən razı oldu. 1400 nəfər edilər. Onlar ürəklərində olanı bildi, onlara arxainlıq, rahatlıq göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə ilə mükafatlanırdı. Həm də ələ keçiriləcəkləri çoxlu qənimətlərə Allah yayınməz qubbət, hikmət alimdir. E, bu ağıt Peyyambarsan vaxtı var idi, bəncə, Əbubakırın vaxtında da var idi. Lakin Amarın xaddan xəlifətinin əvvəlində eşitdi ki, oraya yığışırlar, başlayırlar yığışmağa. İki dəfə oraya şey bağlıdırlar, o deyilmətlər? E, başlayırlar yığışmağa, nəsi görülə, müqəddəs yerdir, Peyyambara oturmuşdur. Emri deyir ki ağızı söksünler. Çünkü Vahhabı Allah'ın ömür. <gülüyor> yani. Ve çıkardırlar ağacı, atırlar oyna. Hani hatta, bir ala böyle şey olmaz. Heç kez sahabelerden bel eləməyik. Ödebiyyə sülündən sonra heç kez kez ağacın altında ağacı yalamadı veya ağacı əsqi bağlamadı ki, burada peygamber sahası oturub. Ve gem yatımı orada biraz, yox da axakkal bir tane gələcək axı saqqallı. Gələcək mənə deyəcək ki, "Və sən belə. Heç kəs eləməz Lakin o axşam Fəmranı saqqalı deyirdi, İslam dövləti böyüdü, cahillər gəldi çoxlayıb. Onlar başdalar belə şeylər fikir verməyə. Çünki cahillər ona görə. Çünki beləki də ancaq cahil olar. Qurandan xəbər olmayan insan tohid olmayan. Sonra burada şeyx buyurur ki, "Və eşhedunə bil cənnə limal şahidələrə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin şa şahidlik eldilər ki, o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kime şahidlik ki, o cənnətli idi. Onlardan məsələn on 10 nəfər və Sabit ibn Qays ibn Şəmas və qeyrilər sahabələ Peyğəmbər sallallahu qadınları, Ukşa və qeyriləri Bilal və s. Sahabələrin hamısına Əl-Hüseynə hacman şahid etdilər ki, onlar hamısı cənnətdəndir inşallah. Bu 10 nəfər 4 nəfər khalifələ, sonra gəlir Saad ibn-i Seyd, Saad ibn-i Ebu Abdurrahman ibn-i Talha ibn-i Ubeydullah ve ibn-i Avvam ve Abubayr Amir ibn-i Cerrəh ve qəyirləri. də. Talhana Zubayr də. Atabaradlə. Talhana Zubayr də. Talhana Zubayr də. Çəki ibn-i Ubeydullah də, buz ibn-i Avvam. Haa. Sabit ibn-i bəh danışan idi. Vaxt nə çola, nə sətimi lazımdı çıxıb odiyirdi. Səsi bəlk idi. bir aya nazil olanda biraz qorxdu. Biraz çəkilmişdi qırağı, qışqırmırdı. Yəni səsin bəlk eləməmişdi. O aya şey, da bu cürdən sonra ikinci aya məsəsin. Pey səsi üzü peyambar salsiyanda bu aya nazil olanda bu qorxdu. Getdi oturdu evdə. <gülüyor> hə. Sonra sözü görmədi. Ona bir də hano, bilək məsəb evdədir. Hə. Çardı ki nə olub sənə? Hə. Diki halısında bəsmə qorxdum, qorxanda və kafir olaram, yəni. Mən bək danışıram. Hə, də ki arsan hə, onlardan değilsən yəni. O, o mənada deyil. Hə. Yəni, mən -mən yəni qorxma. Qorxma. Hə. gətirənlər, səsli peyğəmbərin səsinə artıq qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danışdığınız kimi onunla ucadan danışmayın. Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olaq. Hə, vah, Peyyəmbər sallısa əşkiləndi ki, han, o yox, dedilər ki, gedin ona, deyin ki, o, cən, o, o dedi ki, mən cəhənnəmə tükəcəm, qutardı. Dəyin ki, o cəhənnəmə tükəmək ki, o deyin ki, o cənnətə tükəcək. Ona görə bu sahabi şəhadət ki, Peyyəmbər sallısa cənnətə tükəcək Onlar biz də deyirik inşə şahid edirik inşallah cənnətdir şey şək yoxdur onda. 10 nəfər. Sabit ibn Qays. Yo bu 10 nəfərdən ayrıdır. Və həmçinin digər sahabelər, məsələ Abdullah ibn Salam, Bilal və peyğəmbər salsın yoldaşları Said ibn Muaz, Ukasha ibn Muhsin və qeyriləri. Sonra şeyx buyurdu ki: "Veyuqurunə bi ma taba'at ra bihi naql an amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib Əbu Bəkrən, sonra Ömər. Həmçinin ikrar edillər ki, Əl-Usnəvə cəmaə ki, çoxlu rivayətlərlə gəlir ki, Əmirü Əl-Müəminîn Əli ibn Əbi Təlibdən ki, Kufənin məscidində minbərdə 80 çox rivayət gəlib ki, deyirdi ki, peyğəmbər sallallahu sonra ən ümmətin ən xeyrilisi Əbu Bəkr və Ömərdir. Kufənin minbərindən deyirdi. Ümmətin ən xeyrilisi peyğəmbər sallallahu sonra Əbu Bəkr Və ümumiyyətlə, fəzirətdə belə görürük, deyirik ki, ən əfzəl Peyyamberdən sonra Əbubakırdır, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Ali. Lakin, ə, necə şeyx vəddir burada, deyir, kəmə dəllət aleyhi ləsar, necə əs əsərlər dəlalət edib buna, yəni, hesablərin əməli, icma, bu icmadır. Dəlil nədir ki, Əbubakır əfzəldə Ömərdən icma, Çünki o seçildi. Onda əfsəl seçilirdi. Həmısında biyyət elədi. Dəlin nədir ki, Ömər Peyğəl-Əli sonra da əfsəl? İcma. Nə icma? Sabinənin icması. Dəlin nədir ki, Osman Ömərdən sonra əfsəldi. Dəlin odur, icma. Sabinənin icması. Çünki ondan sonra onu seçdilər. Və hamı biyyət elədi. Bu artıq kifayətdir dəlil üçün. Və həmçinin dəlin nədir ki, o əli icma. Və və belə. Və sonra şeyx buyurur ki, həmməhullah mə anna ba'd us-sunna kanu qad ihtələfu fi Uthman və Ali radiyallahu anhuma. Ba'd ittifaqi ma la taqdim Abu Bakr və Umar, ayu ma afdal. Fa qad tamaqumu Uthman və sakatu aw rabba Abu Ali. Yəni şeyx deyir, şərhəhullah, lakin bəzi əhlüs-sunnə məcma ixtilaf edib Osmanla بابəsidir idi ya Osman Amma, əbəkir, Çoğuk, əbəkir, əmərdir, Əli dən Əfsəli. Bunda ixtilaf var. Amma ağa ki nömərədə olmayıb. Ciyan bəki Əli Ərüz din ki Əbəkrəm Əfsəli. Və bunu o vaxt idi ki, o vaxt eşitdi, eşitdi ki, deyirlər ki, Əli Əfsəli də Əbəkrəmdan. Qalxıb bunu təkrarlayıırdı, deyirdi ki, belə deməyin. Cufədə, Cufədnə. Aslında ki ona xəyanət etdilər. Ona belə iki Sonra ümumiyyətlə bu barədə xəlifələrin 4 Bir dənə rəy odur ki, məşhur budur ki, Əfzəl, Əbubekir-dir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Ali. Əfzəl, yəni, məşhur budur, burayı. Burayı daha sayıqdır, daha güclü deyir və daha raciqdir. Yox, yəni Həzistir. xulasə. Həzistir. Yəni xulasədir məsələlərin nəticə. Yox, bu xarqdır, alimlər, yəni, rəyidir. İkinci rəy deyirlər ki, Əbubekir, Əfzəl, sonra Ömər, sonra Osman, sonra susublar. Susmaq, dinləyirlər etkəsi, bu ikinci rəydir. Lakin, bu zəifdir, çünki Ali var orada xeyd. Üçüncü rəy deyir ki, Əbubəkir, Ömər, Ali, sonra Osman. Dördüncü rəy deyir, Əbubəkir, Ömər, qıtardı, susmaq. Lakin, birinci rəydi, inkişəllahınız ki, fəzilətlərdə, Əbubəkir, Ömər, Osman, sonra Ali ki, bu icmadır. Dəlil nədir? İcma. Sabülərin icması. Dəlil nədir ki, Quran, dəlil yoxdur, Quran surələri, sabülə özlərinə eləyiblər. Dəlil nədir ki, Quran bəli olmalıydı, surələ, dalbada. Dəlil odur ki, icma. Quranda yoxdur, sünnədə yoxdur, sabülə var. İcma. Bütün sabülər icma, yığıdlar, mütəfiq oldular ki, bəli, birinci fatihə başlasın, sonra bəqaraq. Bu, dəlil budur. O da dəlildir. Hə? Lakin istəqarra amr, ahl-i sünnə alə teqdim-i Osman Ali. Lakin ahirda, ahl-i sünnə və cəmalədə ki, Osman, Ali'den əfzəldi. Sonra gəlil əfzəldi əli, İbn-i əbi Talib. Və əzəlməsi ələ meselətə Osman və Ali, ləysad min usul-i ləti yudalləl məxalif fəhə ində cümhur-i ahl-i sünnə. Lakin baxmayraq, bu məsələ, belə bir mühüm məsələrdən dəyil hansı ki, bunu dəymiyyən zələrdə düşür və Vələkən, əhl-i sünnə, bu məsələdə belə deyib Fikir bey, sən? En eləmlisi, eləmlilə? En Lakin əli binəb əbi talif, eləmlilerdən biri olur. Eləmlilerdən biri, sahəbələrinin çəndə. Onun qələ? Eləmlilənd eləmlilə? O hədis uydurmadır. O hədis uydurmadır. Ve bəzləri e, zəifdir, bəzləri hasəndir. Ve bəzləri zəhihdir. Vələkən, o çox azdır. Çoxsilib o uydurmadır. Vallahi açıl lap istirsəy olsun. Yəni qorxusu yoxdur. Yəni Peyğəmbər (s.a.s.) deyir ki, mən şəhərəm əgər Əli o qapıdır. Yəni o deməyə dəyir ki, ancaq Əlidir yəni qapı. Aydındır? Yəni o fəzilətdir. Fəzilətdir. Bunu başqalar üçün də deyilir, başqa üzürdə deyilir. Sabirə belədir ki, məsələn götürsən Əli (r.a.) fəziləti var. Oxuyursan birli fəziləti yoxdur. Bu lap dəhşətdir. Qutardır, Yaqınlıq eyni. eyni yanaşma ola və e biz tək qalmırıq. Hansı bizim adı deyir? Tək qalmırıq. Halbuki biz deyirik ki, Əfsəl Əbu Bakır ona görə xəlifə oldu. Bunlar özləri arasında, yəni daha layiqli. Aynıdır yoxsa yəni deyəndə ki, Əbu Bakır Ömərdən əfsəldir. Ömər yəni eybdə olur yəni Ömər sünnə. Yəni görmürük ki, Ömər Bə. Ta. Əbəli eşdama. Sonra buyurun ki və zəlikə enhum yu'miruna. Ən xəlifə bə'də rasulullah Əbu Bəkr, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Ali. Çünki onlar iman gətirirlər ki, xəlifə peyğəmbər sallallahu sonra Əbu Bəkrdir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Ali. Və sonra şeyx buyurur ki, raximehullah və yuhibbuna əhləlbeyt rasulullah və yətəlləunəhum. Və sonra əhlüsünnə məcma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beytin sevir. Əhl-i beytin və və يحفظون فيهم وصيه Peyğəmbər sallallahu əleyhi barədə tətbiq edirlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, "Heytu qala yawma qadiru khum qadri khum günü" dedi ki, "Udakirukumullah fi əhl-i beyti. Məni əhl-i beytimi yaddan çıxartmayın. Məni əhl-i beytimi yaddan çıxartmayın." Yadrıza sağlam əhl-i beytimi üç dəfə qədiri xunda və əhl-i beyt. Lakin qədiri xunda nədir peyğəmbə salsan və əhl beyt ümumiyyətlə kimdir və necə olmaq lazım, semir əhl beyti. İnşallah qalsın gələn dərsimizə.